Сон хороший додивитись не дають людині. Уїдливий чоловік Чоловік стоїть над шляхом з жінкою своєю, відвернувся, ще й надувся, посварився з нею. Він підносить руку вгору, зупиня таксиста. «Скільки візьмеш? А куди він?» «Аж до центру міста. Поліційнику три сотні. Заплатить годиться. Я ж на цьому зі жінка. А яка різниця?» Чоловік в машину лізе і говорить строго «Ззади сядеш, бо не варта ти і тут нічого». Інформацію. Я читала каже він, в свізому журналі у нас на душі припадає по дві тони сталі». Чоловік зітхнув «Спасибі, буду знати, пташко, тому в мене серце не є і на душі так важко». Безсилля Вмирає чоловік, вже наладан диха, а дружина молода примовляє стиха. Ой, на кого ж ти мене бідно покидаєш? Напиши, що ти мені все заповідаєш. Чоловік позеленів, груди кашель душить. Він закляк, лише трьома пальцями ворушить. А дружина, ти ж умреш, ти ж уже конаєш. Ось книжка, де твоя, де її ховаєш? Ніч минула. Чоловік не урізав дуба, а прочумався і сказав. Я одужав, Люба. От так штука, чудеса, жінка здивувалась. Ти ж учора умирав, я вже так злякалась. Ти ослаб і занімів, мучила задишка. Я просила, щоб сказав де ощадна книжка. Ти на мене поглядав якось божевільно, тільки пальцями трьома ворушив повільно. Я скривився, чоловік справді міг пропасти. В пальцях сили не було навіть дулю скласти. «Гуля, як у тебе лоб розпух?» – каже Гнат Федоту. «Юрин, да, це в мене брат гуля від компоту». «Вперше чую, щоб були від компоту гулі, Так на мене звідликів будуть і в каструлі». «Голодне мрія», – каже жінка чоловіку у холодній хаті. «Давай людям покажемо, які ми багаті». «Іди кудись на вулицю». Я стану на ганку й волочного гукатиму тебе до сніданку. Іди їзди варенички, до тільни холодні, що ти з сирим аж із м'ясом сьогодні. І що будеш умочати, бо масло чи сметан. Не бавися, як кому решті метку дістану. Бажаю вам жінки наші і сестри дорогі, щоб ніколи ви не знали голодної мрії. Нікчем не посада. Про невдаху чоловіка. Розказує дама. Працював він у швейторзі, на посаді зама. То лавсани, то перелони діставав щоразу, а тепер він перевівся на книжкову базу. Там, звичайно, ні перлону нема, ні лавсана, припер тільки позавчора купу мопасана. Чуже горе. Зустрілися дві знайомі. Старша Гірко Хлипа. Поховала чоловіка. нема вже Пилипа. А молодша крутить носом. Чудаве, як бачу, Он у мене шубку вкрали, Та й то я не плачу. Кучерики. Що ви носите, голубко, В вашій медальйоні? Кучерики мого мужа, Дорогого льоні. Що ви кажете, голубко, Умер у жальоні? Ні, волосся облетіло, Лис як долоні. Ревнощі. Звідки я ти чим чекуєш? Пляжу тім чекую. Жінку там мою не бачив, бачив дорогую» Там пригода нехороша з нею приключилась. Біля кручі в чортори її мало не втопилась. Та, на щастя, недалечко плавали матроси, не дали їй потонути, витягли за коси. Кажеш, витягли за коси? Теж мені герої, вічно кляті біля жінки крутяться чужої. Рятівник. Дзвонить з пляжу автоматом молодий хлопчак. 24 двадцять сорок? Значить точно так Вашу жінку звуть Галина Значить це вона Ваша жінка потопала Я дістав від дна А у відповідь сердитий голос пробасив То чого ти так старався Хто тебе просив Бриття і життя Чоловік говорить жінці Як побриюсь вранці Молодим стаю та бравим Хоть біжи на танці Жінка дивиться лукаво, ох, ти, каже птиця, я тепер тебе заставлю серед ночі брить.